كلمتان حبيبتان إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في النذان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدل فلا حادي له Ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu wa qala rabbuna fi kitabihi kareem bada a'udhu billahi min ashaitanir rajim ya ayuhal ladzina amanu attaquullaha haqa tukatih wala tamutunna illa wa antum muslimun izahala pribada subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar uputi na pravi put zaista je upućena, koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, sjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed alihi salatu wa posljednji Allaha poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijeku wa rahmetullahi wa barakatuhu. Draga i poštovana, braće i cjene sestre, večera ćemo govoriti o novim e, nazima kojima su opisani e, pripadnice Ehli Suneta o strane pripadnika Novotarije i Zablude. E, večera ćemo govoriti znači, o šijama Rafidijama, kako su opisali sredbenike istine, odnosno Uh, istinske sebenike Muhammeda aljihissalatu wasalam i ashaba poslanika salallahu aljihissalame oni su znači, prije svega koje ćemo na, uh, nazve spomenuti uh, opisali su i kazali da je ehli sunneta su pripadnici ehli sunneta nasibe nasibe ili nevasib nasibe ili nevasib upamte sljedeći put ako boda ćemo pitati ova imena ili ovim imenima su nas opisali, znači ek, e, ekstremne šije, odnosno rafidije, ehli sunne, nasibe ili nevasib. Šta znači e, nasibe ili nevasib? E, znači, e, možemo ukratko kazati jednom riječu, neprijatelji. Znači, smatraju, ehli sunne neprijateljima njihovog svatanja, njihovog razumijevanja zbog čega? Jer ehli su draga braćo i sestre ima, po, uh, ima znači posebnu akidu, uh, akidu koja je daleko od akide Rafidija i Šijana su oni znači mi draga braćo u osnovama naše vjere se razlikom od njihovog svatanja i razumijevanja, od samog Kurana, njegove originalnosti, njegove potpunosti, da li je trećina, da li nije kod nas je bio potpunjen Kur'an, zatim e, mnogo, mnogo drugih stvari, znači da li je džibril dostavio e, istinu Poslaniku ali salatu asalam, da li Džibril može pogriješiti, ali ne može pogriješiti, kako oni imaju ujeđenje da je žibril pogriješio u dostavi, znači Poslaniku salahu ali ihelene, trebao je dostaviti ali i mnoštvo drugih znači stvari u kojima se mi u potpunosti razilazimo od vrijeđanja Ajše, radi majke svih vjernika... Od proklinjanja, od e, smatra nevijenica Majbu Bekra, Omera, Osmana i mnošto drugih saba, od toga da oni samo vide da su vijenici istinski nekolicina, znači jedan mali broj shaba koji su na istini, koji su kao u smislu svata razumijevanja oni koji e, poštuju cijene porodcu poslanika sallahu aljih i veseleme, što je znači e, velika laž i zabuda i na ashaabe poslanika sallahu alijih i vaselama i na din i na allaha i na poslanika i na ono sad što mi je došao poslanik Muhammed sallahu alijih i vaselama jer ashaabe i sedmenice ashaaba najviše najviše vole Voli Allahova Poslanika salahu agehi veselima i oni koji su bili, koji su bili uz njega koji su ga pomogli, osnažili, ojačali, borili se za istinu za uzdizanje Allahove te barekala riječ. Razumijete? I to je jako bitno znači da se zna da mi nismo isto, ni da smo slično, i da se razlikujem u velikim, krupnim stvarima akide i našeg ubjeđenja. Pa tako i ovo večerašnje naše predavanje govorit će, znači zbog ovoga što su nas nazvali da smo nevasibe ili nasibe, oni koji su na strani Ebu Bekra i Omera, alhamdolo da smo na strani Ebu Bekra i Omera, da nismo na strani, onih koji su zalutali na stramputici. Jer oni, znači, svat, uh, uh, oni znači, imaju uvjerenje da svi oni koji poštuju cijene vole Ebu Bekra i Omera radi olanu, da su njihovi neprijatelji da su njihovi neprijatelji odnosno e, imaju svatanje da nisu takvi koji podržavaju Ebu Beka i Omera na strani poslanikove sallallahu alijih i vaselame porodce a mi kažemo i tvrdimo s uvjerenjem da oni koji vole Ebu Beka i Omera radi Alanuhu i smatriju da su najbolji i najdobraniji ashabi poslanika salallahu alijih i vaselame u isto vrijeme u isto vrijeme su oni ti koji najviše cijene i poštuju i poslanika sallahu alijih vasalame i porodcu poslanika alijih salatu wasalam jer nam je to i naređa. Zato iz tih razloga, draga braće i cijene sestre, oni su nas opisali poglednim, ružnim i odvratnim menima kojim nazivaju sedbenici strasti i notarije, sedbenike ehli sunneta istinske, znači sedbenike Muhammeda alijih salatu wasalam alijih salatu wasalam kao što kažemo i već smo dosta puno puta spomenuli, da ehli ne draga braći i cijene seste, daje prednost Ebu Bekru, Omeru i Osmanu, radijalanhum, nad Alijom, nad Alijom, znači u pogledu Hilafeta, i u pogledu znači da su i Ebu Bekri, i Omer i Osman vrijedni Kod te bareke vetala i na većim stepenima od koga? Od Alije, od Alije Radijalanu. I znači tu postoji mnogi šarijanski tekstovi. Namno da će nije cilj da izostavimo te šarijanske tekstove kojima ćemo dokazivati vrijednost tebu Bekra Omera Osmera i Alije Radijalanu. Zbog čega? Zato što ćemo ako bodo, da, nakon ovog našeg serijala Inšalakola podari života, govoriti o ashabima poslanika sallahu alihi wasallame odnosno o njihovom pravu kod nas, odnosno o, o hukmu i propisu oni koji vrijeđaju i ashabe, poslanika alihi sallatu wasallam i majke vjernika i samog poslanika alihi sallatu wasallam pa ćemo iznositi argumente i dokaze po pitanju toga, također ćemo ako bojde, u tom serijalu insha'ala govoriti kako je došao kako došao na poziciju halife Ebu Bekra radjel kako je nakon njega došao na poziciju halife Omer radjel kako je nakon toga došao Osman, kako je došao nakon toga Omer radjel Anhu. Jer oni koji to shvate i koji to razumiju bit će im kristalno jasno da ehli sunne su na najispravnijem putu odnosu na putu sa kojim je te uzvišenjela bareke, u tebareke, oteana. Šije ili Rafidje, draga braćo, prije svega kada kažemo šije, oni to voli da mi ih opišemo kao šije, kao skupina, što u, u jeziku ima značenje, oni koji gotive, cijene i poštje određenu osobu, odnosno koji, e, koji se zalažu za tu osobu, razumijete, i oni su znači, zadovoljni i vrlo im je drago znači, kada im kaže su šije, međutim mi kažemo on su rafidije, a rafid znači onaj koji odbija istinu sa kojom je došao i poslanik i jashavi poslanika vseleme, ali nema znači, prepreke i nema, e, nema što da kažemo šije u smislu da ih opisujemo jednom riječu ili rafidije u smislu druge riječi, oni imaju mnogo mnogo znači, imena kako su ih opisali srbim cehli suneta srbim cehli suneta šije draga vraćo opisuju i smatraju da moramo znači, u smislu ko, je, ko njih slijedi ko njih sluša da moraju da mrze i preziru i Ebu Bekra i Omera Radjalanu. i Osmana također. Pa kažu znači u svojim poznatim tekstovima da onaj koji da prednost džibtu i tagutu mislijeći time na Ebu Bekra i Omera radi nad alijom u vrijednosti i prednosti u Hilafetu da je takav nasib, neprijatelj. Šta znači džibt? Šta znači tagut? Kao ko da prednost Ebu Bekru i Omeru opisujući Ebu Beka i Omera da su, znači kumiri, šetani i taguti. Ko njima, znači njima dvojci da prednost u smislu da smatra da su vrijedni i draži i bolji kod Alha Suhanova tala odalije, takvi su znači e, opisani da su nasib, na, e, nasib oni neprijatelji koji mrze i prezervalju radi Jalanu. Ili da smatraju također da jebu Bekr i Omer i Osman da su došli, da su došli e, na ispravan način do hilafeta, odnosno do e, vođenja države i muslimana znači u, tom, u tom periodu. Šeh e, Islam ibn Utejmije je kazao da Rafidje, znači smatraju da svaki onaj ko ne mrzi Ebu Bekra i Omera da takav mrzi Aliju. Pogledajte, svaki onaj koji ne mrzi Ebu Bekra i Omera radi Allanuhum takav mrzi Aliju jer nema istinskog prijateljstva i ljubav prema Ali osim uz odricanje i iskazivanje neprijateljstva prema Ebu Beklu i Omeru radi Allahuma a svaki onaj koji voli njih dvojicu takav je nasib takav je neprijatelj porodice poslanika sallahu alihi veselame i ovo je znači šejih e, islaminu temi je kazao svojim, u svojim fetroma zato draga braćo oni su imali običaj da govore onaj ko ne mrzi, onaj ko ne mrzi, Ebu Bekra i Omera, takav je na strani Ebu Bekra i Omera, razumijete? A s druge strane gledanja, takav je neprijatelj poslanikove, poslanikove, salallahu ve veseleme, porodici. Imam Buhari, rahmetullah alihi, pogledajte što kaže, kaže, znak Rafidija je da nazivaju sjedbenike ehli sunneta nasibe, neprijatelji da i tako opisuju, da i tako nazivaju kao što smo iznosili noša argumentata i dokaza po pitanju prijaši naziva i opisa kojima su opisali sebenici strasti, novotari, ehli sunne ehli sunne, znači istinske sedbenike poslanika Muhameda, salallahu aljihi u oselene e, šija, draga braća, kako smo već kazali ima mnogo vrsta, znači mnogo vrsta ima e, koje su pojavile znači u, prije svega znači u vremenu ashaba, poslanika, sallallahu aljihi u oselene i oni prvi koji se pojavili E, Nji nazivaju, znači, cehli suneta e, Mufaddile. Oni koji smatraju i daju prednost Ali radi Allahnuhu nad Osmanom. To su oni prvi koji se pojavili. Smatrali su da je Ali bolji od Osmana radi Allahnuhu. E, radi e, Razumijete? Međutim, u isto vrijeme nisu smatrali, nisu smatrali, znači ta skupina nije smatrala da su njih trojica Ebu Bekr, Omer, Ebu Bekri i Omer nisu znači, smatrali da je Ebu Bekri, Omer i Osman preuzeli vlast ali, da su otjeli vlast od ali je. Razumijete. Znači to je ona prva skupna koja se koja se pojavila. Međutim, nakon toga su bili prepoznatljivi da onaj koji smatra da Ebu Bekri i Omer nisu zasluženi da budu prvi znači velikani umet u umetu u smislu hilafeta su preotijeli, preotijeli vlast ali takvi su postali rafidjeni koji odbijaju šta istinu sa ko, na kojoj su bili ashabi poslanika sallahu aljih i vseleme znači konsenzus oni bi znači na tak, e, e, tako takvo tako ukazuje da optužuju i jensarije i muhađire da su pogriješili da su pogriješili u svom džmalu znači konsenzusu kada su prihvatili Ebu Bekra i omara i osmana radi Allah Anhum da budu znači halife i vođe muslimana oni koji su smatrali znači u tom vremenu da je alija bolji od osmana to je znači od skupina koje, koje danas e, e, zovu ili koje su kroz istoriju islama nazvali zaidijama oni su znači najbliži od sekti svi sekti znači šijara fidija Uh, uh, ehli sunnetu, ehli sunetu i svatanje ehli suneta jer oni priznaju vlast i Hilafeti i dva šeha znači kako se kaže Bubekra i Omera radi i također neki od njih prihvataju i priznaju vlast Osmana Osmana radi Allahnu, međutim mada postoji znači razilaženje ali dobar dio njih znači prihvata i vlast i vladavinu Osmana radi kako nam je to je Navo ibn Hazm rahmetullahi rahmetullahi s tim, draga braća, treba ovdje kazati i napomenuti da ova riječ je poznata u ehlu učenju odnosno da je to jedno od imena Haridžija. Jedno od imena Haridžija Zbog čega nazvani su tim imenom? Zbog velikog neprijateljstva prema Ali radijalohanu. Znači ovo samo radi fajde, spominjemo, e, a sada govorimo znači, kako opisuju sedbenici strasti nevotarije, odnosno rafidije šije ehli sunne. Znači oni smatraju sve semke sunete da, su, da su neprijatelji, ali je odnoso Alanhu odnosno neprijatelji poslanikovi porodice salahu alaji veseleme zbog toga što su prihvatili vlast omera i Ebu bekra radi Alanhu, znači i smatraju i smatraju da su bolji, znači od njih, odnosno da su bolji od ali radi Allahu anhu. Međutim, draga braću, ova stvar koju oni tvrde i kojoj pozivaju nije tačna, nije tačna i sam alija radi Alanhu znači mnogim predajama ukazuje i potvrđuje i vjeruje i iskazuje da je Ebu Bekri i Omer da su daleko bolji znači vredniji od samog Ali radijallahu anhum i ova predaja znači ima mnogo rivajeta tako da učinjaci kažu da ima više od 80 predaja u kojima je Ali radijallahu kazao ko kaže da sam bolji od Ebu Bekra i Omera radijallahu anhuma bićeva ću ga za potvoru za potvoru, znači iskazao bi jedan had, odnosno bićao bi svakog onoga ko bi kazao i tvrdio da je Alija bolji od Ebu Bekra, od Ebu Bekra i Omera međutim mi znate raga braću da e, Rafidije odnosno sekte u Kočija smatraju znači toliko visoko uzižu Aliju, da ga smatraju da je bezgriješan, da je bezgriješan, zatim smatraju da je on bio najpreći za hilafet, odnosno, pogledajte, da postoji tekst šarijeski, odnosno kuranski tekst, di Allah ukazuje da je nasjednik poslanika, odnosno halifa poslanika, s.a.v. Alija, i da vjeruju da isto tako postoji tekst koji ukazuje od strane poslanika slova ali seleme da je naredio da je nasilnik nakon njegove smrti, nakon njegove smrti, uh, ali radi Allahu anhu. Kako kažemo, i dosta smo kazali da se ovo suprostavlja znači istini da se ovo suprostavlja vjerovanju ehli suneta odnosno konsenzusu a poslanika slova Allahu, alihi seleme, a s druge strane, znači sama činjenica i govor, ali je radi Allahu, koja je prenešena i zabilježenom mnogim kigama Selefa, neće mi niko biti doveden, kaže Ali radijalanhu, neće mi niko biti doveden smatrajući me boljim od Ebu Bekra i Omera, radijalanhuma, a da ga neće izvičovati za potvoru. I ovo isto Ibn Taymi je spominio svoje knjize Nubuvat, zatim kaže na drugom mjestu, najbolji ljudi ovog umeta, znači govorali Ali radijalanhu, najbolji ljudi ovog umeta nakon poslanika sallahu alihi i veselem su Ebu Bekr i Omer radi al A še je je, kada je ovo navodio, kaže nakon toga, to je preneseno od Alije Mutavatir putem. Mutavatir, znači mnoštvo predaja dolazi koje ukazuju da je Alije radi al smatrao i vjerovao da je Ebu, Bekri i Omer, znači da su bolji, da su bolji od Alije radi al Mi, znači, nema potrebe iznositi te činjenice, te, odnosno te tekstove, kada imamo širijanske tekstove, kada imamo znači, mnoštvo hadisa poslanika s.a.v. koju kazuju, kažemo, znači ostavili smo te tekstove kada budemo govorili detaljno o ovim meselama. Zatim, Rafidije su opisale ehli sunnet sa imenom Ame ili Jumhur Ili el Ame ili Jumhur. Razumite, šta znači ili Ame i džumhur? Ovo isto također znači, spada pod pogledni naziv kojima su opisali, znači, novotari, sebenici strasti, e, sebenike kehli suneta, odnosno sebenike poslanika sa Allahu alijih i A opisujući sebe u isto vrijeme, znači, rafidije, da su oni hase, znači, da su oni posebni vijenici, najdobraniji vijenici, najiskreniji vijenici, da su oni najbolji vijenici. A ovo džumhur, većina i jame, običan svijet, obične mase, opisuju znači običnim masama i običnim svijetom ehli sunne šta znači običan svijet obične mase odnosno većina ljudi znamo draga braća da Kuran opisuje da većina ljudi neće vjerovati. e to je kod njih cilj kada su opisali znači i ehli sunneta su džumhuri i ame znači da većina ljudi koji ne vjeruje da je većina ljudi koja ne vjeruje odnosno da su to neđz da su oni nečisti, prljavi Razumijete, u tom pogledu oni opisuju e, i smatraju znači sebenike sunneta e, da potpada i pod ova imena Ame i umhur, a da su oni hasno, posebnim da ređimo kod Allaha subhana da su oni, znači posebni u imanu, u svakom pogledu da su pravi istinski vjernici da je ehli sunne znači od oni koji su na stranpuci i na zabludi smatraju draga braćo, da meso koje zakuju sebe ihli sunneta nije im dozvoljeno. Znači, nije dozvoljeno da jedu u takvo mjesto koje zakoji e, pripadnik Ehli Sunneta. Zatim, krvi metak Ehli Sunneta smatraju dozvoljenim. Halal. I danas nam je najveći dokaz. Ovo prije, znači, da smo govorili prije par mjeseci, pa ljudi počnu malo da imaju svese, šubhe, pa ne možeš to tako pričati, pa nije to istano. Danas vam je najveći dokaz. Oči, dokaz Sirija. Šta rade, znači, muslimanima u Siriji, odnosno pripadnicima Ehli Sunneta. Najbolji dokaz kako su smatrali i kako vjeruju i kako su da je krv Muslimana, pripadnika ehli suneta dozvoljena, da možeš raš što hoćeš od Muslimana, e to danas znači imamo u primjeru Sirije. Zatim njihovi učenjaci u mnogim svojim dijelima knjigama, znači tko god otvori bilo koju knjigu od knjiga Rafidija Šija, vidjet će znači da na mnogim mjestima opisuju sebeni Kehli sunetom Ami, obični. Znači o, o, običan čovjek ili Ameđumur smatrajući da su oni, znači onaj običan svijet, obične mase, većina ljudi koji lutaju, koji su na stranput koji nisu na ono što ćemo naći također u knjigama, u knjigama koje je napisao homeini, koji je napisao homeini. Jedne prilike, draga dragać i cijine, sestre, u džamiju Poslanika s Allahu alahi waselam došao jedan od sebenika Rafidija, Rafidija, znači šija koji odbija istinu sa kojem došao poslanik Arislatu na koji su bila saj poslanika salahu alaji was salama i htio je da raspravlja sa poznatim šejhom današnjice Abdullahom Gunajmanom Hafiza. I kada mu je došao, znači kada je izrazio želju za raspravom, šejh, znači Abdullah Gunajman je odgovorio, nema problema, može, mi ćemo da raspravljamo ali pod jednim uslovom Znači, samo jedan uslov je še postavio, pa kaže na početku našeg, predavanja, našeg razgovora, naše rasprave, kazaćemo ćemo gospodaru naš, ili Allahu naš, spusti svoje prokljestvo na onoga ko proklinje Ebu Bekra i Omera radijalanuhom. To je tražio, međutim šta se desilo, ovaj Rafidija je ustao, ustao je napustio, napustio sjelo i dželsu sa šefom, odmah je ustao i nije bio spreman to da kaže. Nije bio spremno da izazove Allahov prokljestvo na onoga ko proklinje Ebu Bekra i Omera radi Allahom. Šeheh Islam ibn Tejmij, Rahmetullah Ali, kaže, Rafidije nazivaju ehli sunnet el-đumhur. Razumijete? Rafidije nazivaju ehli sunnet el-đumhur, znači većinom oni koji lutaju, koji su na stramputici, koji su nevjernici, koji nisu na istini, koji nisu odabrani kod Allaha te bareke, Tebareka ve taala zbog čega naravno sve stvari koje oni iskazuju one prijateljstvu, mržnji, ovu zlobu prema sebedenicih mehli sunneta, draga braćo iz razloga što sebedenicih mehli sunneta vole i poštuju sva ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, vole, poštuju cijene sve ashab, ashabe poslanika sallallahu Allahu ve sellem. I to je razlog zbog čega oni preziruju svoje neprijateljstvo u ovakvoj količini, velikoj količini, znači u, u, ukazuju prema, e, prema pripadnicima Ehli Sunneta Al-Džemata. A mi volimo i cijenimo sve ashal poslanika sallahu alijih i vseleme, jer mnogo je kuranskih tekstova i hadisa poslanika sallahu alijih i vseleme, koji ukazuje njihovu vrijednost na generaciju koja se nikada neće ponoviti, generaciju sa kom je Allah dželevala zadovoljan, koju voli, i koime je pripremio dženanska prostorstva. Allah dželevala u suri Teube u 100. ayetu kaže: "Os-sabiqun el-avvelun men el-muhagerin vel ansar vel zine ttaba'uhum bi ihsanin an. Ve adda lahum jannatin tecri tahtaha enharu khalidin fiha abada. Zalika el azim." Allah dželešano kaže u draga braćice i sestre, Allah dželevala je zadovoljan prvim muslimanima. Allahu Akbar. Zatim opisuje detaljno muhađirima i jensarijama i svima onima koji slijede dobra djela nijeće. A oni su zadovoljni njime. Znači Allah dželevana je opisan svojstvom zadovoljstva i iskazuje to za zadovoljstvo prema onima koje, koje on subhanahu voli, s njima je zadovoljan a ti vjernici koje voli, oni voli Allaha subhanahu vatala pa kaže za njih on subhanahu vatala pripremio dženevske baše kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti i to je veliki uspjeh to je veliki uspjeh da čovjek znači, doživi odnosno dočeka trenutak da Allah dželevala iskaže svoje zadovoljstvo, svoje zadovoljstvo i da ga nagradi i uvede u ženska prostranstva. Zatim Allah subhanahu wa taala u suri Al-Faru 74. ayetu kaže: "Velzina amanu vahajeru wajahadu fi sabili llahi wallzina aawu wa nasaru ulajikuhumul mu'minun magufiretum lahum magfiratun wrizqun karim." Pogadajte, Allah dželešan kaže ulajikuhumul mu'minun haqqan. Opisjete ko su oni, oni koji vjeruju koji vjeruju u Ahadžeru, zatim znači učine hijđru, u Ađahedu fi sebi la i nakon toga se bore na lahom te barekele ta'ala putu, bore se. I oni koji daju sklonište i koji pomažu, razumijete, oni koji su učinili hijđu su komuhađir iz u medinu, oni koji su im dali znači mjesto i prostor, i su i pomogli, osnažili su ensarije. Insari znači poslanika sallallahu alajhi wa selleme Allah džesho on ukazuje na to pa humul mu'minuna hakka oni su pravi istinski vjernici lehum magfiratun ve karim za njih znači postoji od Allaha džele veliki oprost i veliko znači i velika nagrada od strane Allaha te bareke te bareke vetana to su dženská prostranstva zatim Allah džesho on kaže u suri fet وصالبني استماعيته لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباعيونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الله يزاد وولا عني ذياني koji su se podrveto na vijeno, koji su dali beju poslaniku sallahu alijih vasalem. On je znao što je u srcima njihovih. Allah je sve znajući, Allah je zna kako će ko končati, kako će ko završiti. Allah je znao sve njih i prije stvaranja. I prije stvaranja sami njih. Pa kaže, pa je spustio smirenost na njih. I nagraće im skorom pobjedom. Da će im pobjedu, da će im da oslobode ponovo, znači se vrate, da se vrate u meku. Zatim kaže poslanik s.a.v. u hadisu, a nebi Sa'idin il-Hudri, kala, kala Rasulullah s.a.v. hubul ansar i iman. Ljubav. E, ansarija, ali voliti ansarije je iman, vjera. Va bukduhum ni A onaj koji prezire, ko mrzi, ansarije, takav je, znači, licemjer, To je znak licemjerstva. Na drugom mjestu, također, u Buhari, stoji da je poslanik s.a.v. rekao, Ayatul imani hubbul ansar. Znak imana je ljubav prema ansarijama. Wa ayatul bugdul ansar. A ayet ili znak licemjerstva nifaka je da prezirješ mrziješ ansarije poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I hadis Buharija. Zatim Buhari također hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme je kaže: "Al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min." Ansarije ne voli osim vjernik. Osim vijenik, illa munafik. ne osim munafik. Fa man Onaj koji bude zavolio takvog će Allah subhanahu wa taala zavoliti, a onaj koji bude prezirao, mrzio, takve će Allah Jalešanu, prezirati i mrziti. I ovaj hadis također beje, znači imam Bukhari. Zatim hadis poslanika sallallahu alayhi ve kaže Ko late subboabi u Enha doku misle uhud vehebe mabelaga mude haddim sife. Kaže laho posnik Sallahu lje nemo da vrijeđate moja shabbe, Ne da psujete moja shabbe. Ovo vrijeđanje saba draga vglačo je se daih da su nezanice da nemaju zanje razumijete. Zam strane te rijei veće rijeće toga da i psuješ, da i psuješ. razumijete koliko je to teško, kaže Poslanik Alice, nemojte da vrijeđate, nemojte da psujete, a shabe moje, zatim kaže kada bi neko od vas udijelio zlata poput brda uhud. Ne bi, znači dospio na njihovu određenu njihov udetu, njihovom prekrštu ili pola toga što su oni udijelili Allahom te barake, te ve letala put. Zamislite zlato da udjeliš poput brda uhud koliko znači, daleko da možeš dostići njihovu deređu u onome što su oni učinili za, za poslanika, ali islatu veselam, odnosno za din, Allahov te bareke vetara, kada su ga pomogli, osnažili, borili, žrtvovali, dali svoj život, dali svoj, svoj metak, svoju porodcu, sve život su, znači, žrtvali na Allahov te bareke vetara putu. I Danas, znači, dođe osoba i vrijeđa i smatra i, i opisuje svakakim bognim imenima pa čak znači plazi i više od toga granicu psujući, vrijeđajući i opisujući da su nevijenici da su nevijenici Allaha te barek i vatana. Ibrome radi allahu kaže u vrijeme života vjerovjesnika sallahu alihi wasalam opisuje stanje, stanje znači, u kojem je živo poslanik alaih salatu wasalam i ashabi pa kaže smatrali smo znači za vrijeme života poslanika alaih salatu wasalam Ebu Bekra najboljim Najbolji, znači, od ashaba poslanika salahu alijih veseleme. Zatim Omera, a zatim Osmana. Radi Jalanu. I ovo obilježi Buhari u kitabul Fadailu sahabe u poglavi, znači, vrijednosti ashaba poslanika sallahu alijih veseleme. Također druga predaja od Ibn Omera, također radi da kaže za vrijeme poslanika sallahu alijih veseleme nismo nikog smatrali vrijednim od Ebu Bekra. Pa Omera zatim osmana, a nakon njih nismo pravili razliku među oshabima isto pogleda, ista knjiga e, kod Buharije e, Imam Tahavi rahimahullah prilikom znači objašnjenja u svom poznatom djelu u svom poznatom djelu akideta znači na kojem su bili pripadnici cehli suneta odnosno, na koji je bio i sam Ebu Hanife rahimahullah kaže potvrđujemo hilafet nakon Poslanika sa Allaho aljih i Prvo Ebu Bekru Asidiku, radijallahu, smatrajući ga najboljim članom ovog ummeta i dajućim prednosa do ostalima. Kada kažem Imam Tahavi, Imam Tahavi ovdje znači ukazuje na akidu ehli sunneta, na pripadnike e, ispravnog shvatanja, razumijevanja akide i vjerovanja na kojem je bio poslanik je sahabi. Poslanika salahu alayhi was Pa prvu stvar što kaže potvrđujemo hilafet nakon Poslanika sallallahu alayhi was salam, prvo je bu bekru sidiku radi olanhu, smatrajući ga najboljim članom ovog umeta i dajući mu prednos dostaim. Znači najbolji i na najvećim deređama umetu poslanika sallallahu alayhi wasal. Zatim kaže, zatim Omeru i Hatabu radi allanhu, zatim Osmanu radi allanhu, a zatim ali i Nebitalibu radi allanhu. Pogledajte. Pa kaže, oni su upučene Halita i vođe pravovjernije. Redosed, ove ovaj četvorice, zato je Hrisune tvri draga, braću, da je redoslijed njihov u svatanju i razumijevanju, znači, od naše akide, znači, da su oni, znači, onako kako su poredani u redoslijedu Hilafeta. Kako su prven, tako su i najvrijedniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo je Bu Bekr, radijal zatim Omer, radijal anhu, zatim Osma, radijal anhu, zatim Ali, Ali radijal anhu. E, od Abdullaha ibn Amberija, radijal anhu, odnosno Rahimahullah Ali, rekao da je Malik ibn Enes Rahimahullah rekao. Pogledajte, znači Malik ibn Enes, šta kaže Malik ibn Enes? Ko umanjuje vrijednosti jednog od ashaba poslanika sa Allahu alijih vasalem? I ro njegovom srcu bude prezir mrža prema njima taj ne zaslužuje dio muslimanskog plijena taj ne zaslužuje dio muslimanskog plijena a zatim je pročitao ajet kaže waladina jaa min ba'dihim jaquluna rabbana gfir lana wali ihwanina allazina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghilan lillazina amanu rabbana ovo je ajet u kojoj mala dželevala naređuje da učimo dovu za svone koji su nas pretekli u dinu i vjeri. A prije svega znači ovo ajet kako ima malik ukazuje obuhvata shabe poslanika sallahu aljih veselem. Ajet u prijevodu znači oni koji poslaniji dolaze i govore... Posle ashaba i prvih generacija, gospodaru našo, prosti nemaj braći našoj, koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i miloste. Ovo suri hašu u desetom ajtu. Zatim kaži mamalik, zato ako bude omalovažavao ashaba i njegovom srcu bude zlobe prema njima, taj nema pravo na dio muslimanskog plijena. Nema pravo. Znači, bacite se zamislite onaj ko to smatra koji tako ima u svom srcu mržnju i prema samom poslanika, Ali svatovo nema udjela u plijenu ratnom plijenu kada se dijeli kao da kaže da ni od muslimana da ni od vjernika da bi mu dali da znači da i da dobio toga kad i Ad rahmetul ali prenosi od Ashhab bin eh, Hulada je kazao kaže bili smo kod Malika opet znači ima malik, kod malika kada je kod njega došao neki čovjek od Alevija pogledajte, pa opisuje, kaže koji su rado, dolaze njegova predavanja dolazi su pristupan su predavanja malika međutim ovaj dan kada je došao kaže ovaj čovjek je pozvao imama, imama malika pa kaže oje bo Abdillah a Malik, Rahimahullah, je uvijek imao kada ga neko, znači običaj, prozove ili doziva da podigne glavu i da ga, da ga pogleda. Pa je, znači, pogledao prema njemu pa čovjek je nastavio. Kaže, želim da te uzmem kao dokaz između mene i Allaha kada stanem pred njega i on me upita da mu mogu reći da mi je to rekao Malik. Pogledajte. Međutim, šta je htio pitati? Kaže, Malik, nakon toga odgovorio, pitaj. Ma kaže čovjek, ko je najbolja osoba nakon Allahovog poslaninka sallallahu aljihve sallam kaže Malik ebu Bekr, čovjek upita zatim ko je, Omer odgovorio je Malik, a zatim znači Malik odgovara nakon Omera, kaže Halifa Osman radi o koji je bespravno ubijen pogledajte koliko je to pogodilo ovog čovjeka koji je pitao, ke nakon toga je čovjek Rekao, tako mi je Allaha, nikada više neću sjeti kod tebe. A Malik mu nakon toga odgovara, kaže, to je tvoj slobodan izbor. To je tvoj slobodan izbor. I danas isto tako u Halkama, gdje se uči znači šarijasko znanje, koliko ima onih koji nisu na pravcu ehli suneta, kada sluša predavanje nekog šeha, predavača, znači sebenika suneta, pa kada mu nešto kaže što se ne slaže sa njegovim shvatanjem razumijevanju razumijevanjem stvari, ono što je od nasuprotnost iz pravog shvatanja ehli sunetskog pravca, toga pogodi pa to bude sebe draga braća da viš nikad ne dođe na halku kod takvi da sluša predavanje e pogledajte znači ko u tim stvarima slijedi i oponaša one sa kojim Allah Đelešanu nije zadovoljan kao poputovi Rafidija koji vrijeđaju psuju ashaabe poslanika salallahu ve veseleme Muhammed ibn Abdillah ibn Abdul Hakim rahmetullah alihi je kazao čuo sam šafiju rahimeullah kako kaže najbolji ljudi nakon poslanika salallahu ve veselem su Ebu Bekr zatim Omer, pa Osman, pa ali radi Allahom, i ovo je imam Bejheki zabilježio u dijelu menakibu šafij, odnosno znači sabrao je e, e, sabrao je znači, e, hadise, odnosno e, govore koji ukazuju na vrijednost imama šafije Yusuf ibn Jahja rbuvejti rahmetullah alihi kazao pitao sam šafiju da li da klanjam za rafidijom pogledajte znači propis fetva Šafija odgovara, da li da klanjam za Rafidijom, a on je odgovorio ne klanjaj za Rafidijom. Ni za Kaderijom, ni za Murđijom. A čovjek pita, znači, ja ja pita, opiši nam mi, ko su, znači, ko su Rafidije, ko su Kaderije i ko su Murđije. Pa je Šafija odgovorio, ko smatra da imam samo govor, ko smatra da iman samo govor, taj je Murđija. Ko smatra da je bubekri omer nisu naše vođe, ta je Rafidija. A ko znači smatra da je htjenje e, htjenje znači da pripisuje samo sebi, da je samo od čovjeka dolazi to, takav je takav je kaderija i ovo također imam e, bejhek i bilježi u istom znači poglavlju kao i prethodno imam Ahmed ibn Hamel, Ahmed ibn Hamel, Rahmetul Ali je kazao u poznatom svom dijelu sunne, a kazali smo i prije prije znači ovog večeračnog predavanja da knjiga govori o, o, o akajskim tema e, sabrano znači akida ehli sunneta da je suneta to i to, znači od vjerovanja muslimana je to i to. Pa kaže osuneta je spominjanje dobrih osobina svih ashaba poslanika sallahu alijih veselem. Znači u akide od vjerovanja jednog muslimana je da spominje dobre osobine svih ashaba poslanika sallahu alijih veselem. Pa kaže kao i suzdržavanje od spominjanja loših osobina i sukoba koji se desi između njih. Ne smiješ pričati loše osobina soba koje su se desle, koje su imali kod sebe. Niti znači da spominje suko koji se desio između njih, osim oni koji imaju znanje i koji pojašnjavaju, pojašnjavaju onako kako je pojasnju sunne, a ne znači da tvoj govor kada pojašnjavaš ali i stanje radi Alanuhu i oni koji su bili uz aliju ili oni koji su bili uz Moaviju pa da, da iznosiš znači neke e, detalje i stvari koje će izazvati kod onoga koji sluša sumnju ili u svom srcu nešto što će e, osjeti ili prema ali ili prema Moavi, ne, to je zabranjeno, to je zabranjeno. I to ćemo pojasniti ko bude detaljno. Zatim, onaj ko vrijeđa, nastav ima Mahmed, onaj ko vrijeđa sahabe poslanika sallahu alijih i vseleme ili nekog od njih, taj je, nov, ta je novotar pokvareni rafidija. Ta je novotar pokvareni rafidija. Ko vrijeđa sahabe, općenito, ili neke od njih, ili neke od njih ta je novotar pokvareni rafidija. Pa kaže, to je onaj koji ne prizdaje njihova prava, a od njega Allah dželevala neće primiti ni na filani farzove, ni na filani ni farzove. Ljuba prema shabama je ispravan put. Dova za njih je dobro odjelo. ugledaj na njih je sredstvo kojim se približavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, a slijedje njihovih postupak, postupaka je odlika. Znači ono što su radi, što su činili odlikahih, da kažeš ovo sa shabu činim i ja. To ti potiže da ređe i ugled. Zatim nakon toga je kazao shabi poslanika sa Allahu aljih i veseleme. Nakon četvorice halifa su najbolji narod, općenito svi sabi nakon četvorice halifa i nije dozvojno spominjati njihove loše osobine, niti je dozvojno vrijeđati i pripisujući im slabosti i nedostatke. Ako bude tako nešto radio, obaveza vladara obaveza vladara je da ih sankcionira i primjerno kazni i nema pravo da ih oprosti i nema pravo da ih oprosti a mi ćemo draga bač, vraćak obode cijelje sestre, da budemo detaljno govorili o ovim stvarima iznijeti i stav ehli sunneta odnosno propis u smislu Rafidija, Šija kakav je stav ehli sunneta po pitanju znači njih, da li su vijenici da li su nevijenici da li, da li spadaju znači u u, uh, u sami znači uži krug pripadnika pripadnika islama ili su izašli iz okvira islama i tako dalje i tako da nam olakša svatanje vjere, da nam pomogne da shvatimo vjeru nakon kako on te barek i zadovoljan, da nas učini istinskim sredbenicima njegove te barek vjere, istinskim borcima koji uzižu njegovu subhanu vetala vjeru i bore se protiv svih vidova novotarije i sebenika novotarije, na način sa kojim on te barek i vjetala zadovoljan, molim ga da nas pomogne u Bosni, da pomogne našu braću u svijetu, posljedno braću muslimane u Siriji, da oprosti nama našim rotajima, da naša da da naše safula ojač아 oznaži da se okupljamo i svakupljamo i isključivo radi njegove riječi odnosno iznad njegove riječi i svatanje razumijevanja riječi la ilahe illallah muhammedur rasulullah subhanakallohum hamdika ashhadu la ilahe illallah estagfirukotubulik molimo Allah dželle vale da se nagradi najviše i što smo okuplisavši ovo predavanje assalamu alejkum warahmatullahi rahmatullahi wa habibatan ila ala lisan fil